через що невдовзі прибрав властивого вегетаріанцям кволого вигляду. Шкіра в нього покрилася ніжною пліснявою, схожою на ту, що росла на допотопному жилеті, якого він ніколи не скидав. Віддих був смердючий, як у сплячої тварини. А Ореліано, заглиблений у складання вірші, врешті-решт перестав помічати його. Та одного разу в бурмотінні Мелькіадеса він уловив ніби щось осмислене і став прислухатися. Єдине, що він спромігся вирізнити з заплутаного незрозумілого мимрення, було настирливе, як стукіт молотка раз у раз повторюване слово «рівноденнє», рівнодення, «рівноденнє». Рівнодення». Та ще ім'я – Олександр фон Гумбольд. Аркадіо, Досяг трохи кращих успіхів у спілкуванні з циганом, коли став допомагати Ауреліану в ювелірній справі. Мелькіадес озивався на його спроби зав'язати розмову і часом казав цілі фрази іспанською, тільки вони не мали ніякого стосунку до навколишньої дійсності. Проте якось увечері старого охопило хвилювання. Мене багато років, і стоячи біля стіни перед розстрілом, Аркадіо згадає, як весь Тремтячи, Мелькеадес прочитав йому кілька сторінок своїх незбагненних записів, яких Аркадіо, звісно, не зрозумів, і які, однак, прочитані співучим голосом, видались йому покладеними на музику енцикліками. Скінчивши, Мелькеадес усміхнувся вперше за довгий час і мовив по-іспанськи. Коли я умру, то нехай у моїй кімнаті три дні палять ртуть». Аркадіо переказав ці слова Хосе Аркадіо Буендіа, який хотів домогтися від цигана додаткових пояснень, але дістав усього лиш коротку відповідь – «Я досяг безсмертя. Коли віддих Мелькіадеса зробився смердючим, Аркадіо почав щочетверга вранці водити старого купатися до річки. І справа ніби пішла наліпше. Мелькіадес роздягався і йшов у воду разом з хлопчаками – Загадкове почуття орієнтації допомагало йому обходити глибокі і небезпечні місця. «Усі ми вийшли з води», – якось зауважив він. Час минав, і ніхто не бачив Мелькіадеса в домі, хіба тільки тієї ночі, коли він із зворушливим старанням намагався полагодити піанолу, та що четверга, коли він виряжався з Аркадіо на річку, несучи під рукою висушений гарбуз і шматок пальмового мила, загорнуті в рушник. І от одного четверга, перед тим, як Аркадіо покликав Мелькіадеса купатися, а у зачув, що старий бурмоче. Я помер від малярії в болотах Сингапура. Цього разу, заходячи в воду, Мелькіадес повернув не туди куди слід, і його знайшли аж на завтра, кількома кілометрами нижче за течією. Він лежав на мілководді в світлому затоні, а до його живота прилив шматочок курячого посліду. Незважаючи на заперечення обуреної Урсули, яка плакала за циганом душі, ніж за рідним батьком, Хосе Аркадіо Боєндія заборонив ховати тіло. «Мелький одесь безсмертний», – сказав він, «до того ж сам відкрив формулу воскрешення змертвих». Він роздмухав давно занедбане горно, і поставив на нього казанок із ртуттю, щоб кипіла біля трупа, який став поволі вкриватися синіми пухирями. До Наполінар Москоте зважився нагадати, що непохований потопельник становить небезпеку для громадського здоров'я. «Ані трохи, адже він живий», – відказав Хосе Аркадіо Буендіа, і далі обкурював його парами ртуті рівно 72 години. На той час труп уже почав лопатись, як синювато-біла борунька з тонким посвистом і тлінним смородом на всю оселю. І лише тоді Хосе Аркадіо Бояндія дозволив поховати його, але не сяк так, а з усіма почистями, належними найбільшому добродійникові Макондо. Це був перший і найвелелюдніший похорон у місті, що його і то не набагато – Перевищить через сто років похоронний карнавал на вшанування пам'яті великої мами. Цигани опустили в могилу, викопану посеред пустирища, призначеного для цвинтаря, і написали на кам'яній плиті єдине, що було відомо про нього Мелькіадес. По тому, як заведено, пильнували дев'ять днів.